Доскно зітхнув. «Утечися мене від них!» «Потім буде каяття, та не буде вороття!» Магазанник сумно похитав головою. «І ви, діду, кинулись у політику!» «Яка ж це політика?» «Саме безголов'я! Втікає од нього!» «Як же, думаєте, вам можна втекти?» «Коли нема сміливості, то зайцем утікає і не оглядайся. «Вже не ті ноги у мене!» «То гріш ми откупись!» «Не пожалій навіть лихоманного золота!» «Сипни їм хоч у пельку червінців!» «Не сунь свою голову у чужий казан!» Магазаник знову здригнувся, а від воріт його гукнув безбородько. «Вже кличуть!» «Ця кликачі на той світ...» Старий Гордій, махнувши рукою, вийшов з ціней і повернув у ліси. Діду, а ночувати?» «У тебе і днювати страшно», – обізвався стемрявий непримиренний голос. Над лісом уже роїлися петрівчанські зорі, і їм не було ніякого ділечка до людського посміття. Щоб пазурами хапались за видимість влади і чоїсь душі. Чоїсь душі йому ні до чого. А от хуторець може згодитись. Аби тільки скоріше закінчилась воєнна ховдениця, це ж подумати, яку силу має Гітлер. Аж на Індію націлився. Коли магазинник стукнув в на дубі з просоння каркнув той ворон, що мав простуду в голосі, і кульгавість у ногах. сур, тобі, поганцю, невже ти і вночі почув чиюсь кров?» «Кров!» відповів на його німотне питання ворон, погадючи зашипів крилами і пролетів над головами гостей. «Щоб ти здох ще до ранку, а не здохнеш, застрелю!» Вони підійшли до фаетона, в ліхтариках якого сліпо горіли свічі. Наче за упокій душі Полоснув магазаника за бабонний острих. Не встигли вони розсістися на м'яких сидіннях Як чистий поліцай гикнув, свиснув на коней, І вони, махнувши гривами, полетіли на об'їзну дорогу Обабоч заворушилася ніч Заворушились дуби, що тримали на своїх руках Століття і зорі За якусь неповну годину в'їхали в оніміле село і повз церкву звернули до оселі отця Бориса, який з піввіку попував на одному місці. І не хрестив, і він чав магазинника. Напевне, коли таке життя настало, і ховати буде. Лісник з джалим подумав про свій непевний вік, перехрестився. Насмішку, а то сказав на це край агроном і позіхнув. У хаті отця Бориса ще світилося. Він сам зі свічею в руці відчинив пересохлі двері, пустив до оселі непроханих гостей, поставив свічу перед образом спасителя, який тримав у руці поколупану землю. Чи ж втримає тепер? Погорбатілий, оповитийся сивиною, пан зупинив великі землою років очі на Безворотькові, і той, зиркнувши на свічники, з тяжкими узорами уклонився йому. «Доброго здоров'я вам, отче!» Не знаючи, що за гості в нього, старий відповів ухильно і мудро. «Дай, Боже, хлібу і урожай, а людям здоров'я!» Магазани кавшелешило це вітання. «Чи не відділяє батюшка їх од людей?» «Пробачте, отче, що ми запізно приїхали до вас!» Уже починає гнівитись безбородько, бо пан отець, стоячи біля обвитих виноградної лозою образів, і не думає запросити їх сісти. Нова районна влада просить вас завтра в жалобній ризі відслужити панахиду за полеглих німецьких вояків. Батюшка, зітхнувши вплів у сиву прозолень бороди, звосковів руку, подивився поверх нової районної влади. «Не можу». «Чому ж не можете?» І знову шершні проклюнулися в погляді Безворотька. Бо ці не нашої віри...